Någon hänsyn till det fall att alla jordägarna kunna gå ed men i byn ändå icke finnes tillräckligt öretal tagits icke i lagen. Den jord för vilken landborn ska betala lega är den skattlägda jorden som ingår i byamålet och icke den jord som efter det att jorden har lagts i markland, öresland, örtugland och penningland kan ha uppodlats. Därpå syftar satsen, citat, alla ökningar skola frånskiljas. Slut, citat. Innan det riktiga byamålet kan bestämmas skulle alla nya uppodlingar tagas bort. Huvudvikten ligger vid bestämmelsen att citat landborskola ej gällda avrada mera än som finnes i rätt byarmål. Slut citat. Sida 99. Bestämmelserna i flock 3 kunna utgå från att en landbo betalar en av lagen fixerad avgjäld för varje jordenhet. Då södra man av lagen i övrigt inte visar något spår av en tydlig regel som finns i Örskötalagens byggnadsbalk 9 principium, tog det det vara mest sannolikt att flocken utgår från att avgäldens belopp genom avtal var bestämt till viss summa per tal. Markland, Öresland, Örtugland eller Penningland. Om uttrycket alla eder skola stå fast, se inledningen, sidan 41, Romers siffra. Nå tio bestämmelserna i flock fyra principium utgår från att en man har sålt jord som är föremål för bördsrätt åt en släkting och att lika närskyld släkting gör anspråk på bördsrätt till jorden. Till exempel att en man har sålt jord till sin bror eller sin brorsson och att en annan bror eller brorsson gör anspråk på att få jorden i börd. Den som har köpt jorden får då avstå hälften av denna till den andra bördemannen men har naturligen rätt till att av honom få hälften av köpessumman. Fädernejord, från svenska Fäderne, står tydligen för bördsjord i allmänhet och är endast för den jord som kommit från bördemannens fädernesläkt. Not 11, om fastar, se giftermålsbalken 32 med not 18 Not 12 motsvarande regler i upplandslagen, Jordabalken 1, principium, jämför även västmannalagen, Jordabalken balken 13. Not 13 motsvarande regler i upplandslagen, Jordabalken balken 1, dock stadgas där ej att parterna skola råda över halva nämnden var. Not 14 inom landet, utom landet, det vill säga inom, utom landskapet. Tidsfristen, månad och dag är särregeln för manalagen. Sevengjorda balken 5, 1, 7, 1, 10 principium, 12, 2, tjuvnadsbalken 8 principium. Dessa städganden är otyvelaktigt hämtade från en gemensam källa. Not 15. De fyra föregående meningarna är ett inskott i texten som mäljes till sakföljer och planslagen. Not 16 i sak följer Södermannalagen i de två föregående meningarna Upplandslagen, som emellertid icke ger stadgande om straff för den händelse att jord har sålts utan att hembud har skett till bördemännen. Straffet är i Södermannalagen ett uttryck för att bördsrätten är starkare än i Upplandslagen, var de även ärvda balken 2 ger bevis. Not 17. Bördsrätten omfattade i allmänhet i landskapslagarna endast jord som såldes, icke jord som bortbyttes. Se till exempel upplandslagen jorda balken åtta principium. Södermannalagen bildar emellertid ett undantag. I enlighet med de andra drag som utvisar stark bördsrätt låter Södermannalagen bördsrätten omfatta även det fall att jord bortbyttes, men uppställer därvid stränga regler för bördemann. Om någon, A, ville skifta bort jord... Som för hans bror eller syster B var fäden jord, kunde brodern eller systern B börda till sig jorden. Om han, B, kunde giva den som ville byta bort jorden, A, och den som ville tillbyta sig den, C, jord i tre byar att välja mellan. Kan B göra detta tar han sin bördsrätt. A får den jord han vill byta till sig, och C jord i en av de byar som B anvisat. Naturligen under förutsättning att C vill gå in på bytet i detta nya form. Not 18 från vilken tidpunkt denna tid ska räknas eller hur den ska utsättas, säger sikka i lagen. Not 19 D, det vill säga jordägaren och den som vill byta till sig dennes jord. Not 20 fri jord från svenska lös jord. Troligen jord citat som är i självvägande bönders besittning, slut citat från Slytter. 21. Citat. Det ska vara bondeby och icke konungsby eller herremansby. Slutsitat. Fornsvenska. Det ska vara bondeby och ej konungs eller valsmana. Fornsvenska valsmader. Egentligen mäktig man. Enligt Slüter och Nordling. Citat. Överhetsperson. Konungens ämbetsmän. Slut, citat Intressant är uttrycket bondeby och icke-konungsby eller herremansby. Det visar nämligen att konungens eller herremännens jord omfattade hela byar och att alltså icke-jorden inom by i regel var delad mellan bönder, konung och herremän när konungen och herremän ägde jord. Sidan 100. Not 22. Denna mening är dunkel, möjligen åsyftade den att giva bärdemän en respitmånad vid byte av bördsjord. Not 23, de sista två meningarna, har motsvarighet i flock 4:1. Flok Flock 5 har ej motsvarighet i Upplandslagen. Not 24, här följer Södermannalagen Upplandslagen. I överensstämmelse med den mer abstrakta läggning Södermannalagen visar har i Upplandslagens rubrik, se jordabalken 6, om två styrka sig ha var köpt av samma man, ändrats till om flera styrka sig ha var köpt av samma man. Not 25 upplandslagen jorda balken 6 principium har blått två. Not 26 upplandslagen planslagen balken 6 principium är mindre utförlig. Citat och havet dens fastar vitsord som köpte först. citat. Den som har avfattat södermanalagen har åter tydligen velat ta hänsyn även till det fall att två eller flera visserligen har köpt samma jord av samma man men de alla ej kunna visa fulltaliga fastar. Fonsvenska följder fasta rätter. Även detta visar lagens mer abstrakta juridiska karaktär. Note 27, citat för att han sålde till honom utan rätt, slut citat. Fonsvenska fore det att han var ohemult sält. Upplandslagen har istället fore gr lucine för olaga försäljning. Uttrycket ohimult salt återkommer två gånger i det följande med samma betydelse. Så man har lagen inlägger icke i uttrycket att säljaren har sålt annan sak utan att han med orätt har sålt sin egen sak. Not 28, citat, har en av dem fått hävd på jorden och tagit städja och avrad av den då ska han hava den med fullgiltigt köp. Slutsitat. Fornsvenska haveränd är hävdet under sick taket av och avrätt där den med fullu köpe det vill säga har en dera omedelbar besittning genom att själv hävda jorden eller besitter han den medelbart genom en landbo som betalar städja och avrad då ska han hava den med fullgiltigt köp meningen saknas i upplandslagen not 29 citat nu har ingen fått sådan hävd slut från svenska nu haver engin så hävdet och har istället bor, värgin, a, haver och värgin, hävd, a, Jordå. Ordet hävd tog det då omfatta icke blott det fall att ägaren brukade jorden själv, i hur han är bor där och det fall att ägaren brukar jorden genom landbo. Så är det lagens text är här, i denna föregående meningar, bättre än och Nu No 30 får från svenska hemullsman. Upplandslagen har istället fångits som mannen. Någon saklig olikhet synes i Melitidick och syftas genom denna ändring. Not 31. Texten är här utförligare än i upplandslagen utan att dock någon ändring i sak synes ha varit avsedd av den som avfattat Södermanna lagen. Citat för att han har sålt utan rätt. Slutsitat. Fonsvenska Firi ohemuld salt över not 27. Not 32. Upplänslagen har blott, citat, ingen av dem har fått hävd på jorden, slut citat. Genom noterna 28 och 29. Not 33. Citat. Och skolade emot honom styrka fulltaliga fester, slut citat. Svenska. Fyll in där, han föll en festeret. Genom för not 26 planslagen har istället citat och skålad styrka köpet med fastar mot rätt ägande. Slut citat. svenska där bindin faste är rätten ägande. Och 34. Citat och ska den som har gjort skifte ha vitsord. Slut citat. Från svenska där givs dem vitsord som Shipti gjorde. planslagen då återbytes fastarna ha vitsord. Där givs skipptisfastum, valt och vitsord. Not 35. Upplandslagen har här annan formulering som är väldigt lite avviker i sak. Som sålde olagligt från svenska som ohemult salde. Jämför då 27. Så man de lagen. Jordabalken 6 överensstämmer med upplanslagen. Jordabalken 6. Not 36. Upplanslagen. Jordabalken 7. Samma rubrik men textinnehållet är olika. Och har icke i flocken några regler om Pant utan talar blott om återköp. Ändringarna i Södermannalagen tog det visa hur institutet återköp håller på att förvandlas till ett Pantinstitut. Not 37. Citat. Bonden som satt i Pant ska själv råda över sin jord. Slutsitat. En om diskuterad fråga har varit... Om under medeltiden den som erhöll panträtt till jord fick besittning till denna under pantetiden. Sidan 101. Södermannalagen jordabalken 7, principium, synes närmast tyda på att så icke var förhållandet. Den är lagen borde innehålla regler om hur det bonde som har pantsat jord skulle återfå besittningen om han erbjöd lösesumman men panthavaren icke ville taga den. Se i frågan av Ega Dolin, Pantsättning av jord, enligt medeltida svensk landsrätt, 1909, sida 1938 och följande sida. Jämför nedan not 54. Not 38, de två sista meningarna, erbjudas och som sluter framhåller en sannolikt fördärvad text. Den ursprungliga lydelsen, tog det enligt sluter, har varit följande. Citat 12 men skulle pröva huruvida han har bjudit eller ej. Slutade sig till honom som hade satt sin jord i pant, då före han fram återköpsfastar. Slutar de sig till honom då ska den äga jorden som har fått den. Slutsitat jämför slutet av flåk 7.1 och upplandslagen, jordabalken 9.1. No. 39. Hanskrift B har här nytt kapitel. Inom parentes 8 med överskrift. Citat om man kan gälda böter till konungs eller biskopsgård med sin jord. Slutcitat. Not 40, citat tidsfrist, utelämna text av tre tingsdagar, slut citat, det vill säga tre veckor. Citat sju dygn skulle vara mellan vart slut citat, rättegångsbalken tre principium. Not 41, rubriken till flock sju och denna sista mening återfinnas i upplandslagen men helges träffas icke-bestämmelserna i flocken i någon annan landskapslag. Stadganderna i flock 7 är och ett av bevisen för hur hur stark fortfarande var enligt södermanalagen. Not 42. Denna mening saknar motsvarighet i Upplandslagen men har däremot en parallell i Örskötarlagens giftermålsbalk 14 -1. Citat. Om bonden vill sälja eller bortskifta sin hustrus jord och de I hava barn med varandra, då får han ej sälja eller bortskifta hennes jord utan att hennes rätta arving är tillstädes. Slut citat. Att märka är att Södermannalagen är strängare än Ösköta lagen. Hustruns samtycke fordras och dessutom samtycke icke blott av Hustruns ärvinge utan även av hennes närmaste föränder. Not 43. Även till denna mening finns motsvarighet i Örskötalagens giftermålsbalk 14.1. Citat. Nu havad i barn med varandra, då får han sälja eller bortskifta hennes jord mot bättre men ej mot sämre. Slut citat. Även på denna punkt är lagen tydligen strängare än össköta lagen. Not 44. Denna mening har motsvarighet i upplandslagen jordavalken Valken 1 där ordalydelsen dock är något annorlunda. Not 45. Handskrift B har här nytt kapitel, inom parentes 10 med överskrift. Citat om någon köper jord och den dör som har sålt. citat Not 46, citat, styrka att han har fullgjort allt med fastar, slutcitat. Fornsvenska binde fullan fasta rätt dem. Upplandslagen har istället, da bite faster av ervingi dess som seldi. Uttrycket att fastarna bita, det vill säga gripa tag, finner sig i lagen Not 47, orden och broder i broders ställe, finnas endast i handskrift B. Vi har emellertid säkerligen tillhört den ursprungliga texten och blivit överhoppade av en ouppmärksam skrivare. De ingår även i den motsvarande texten i upplandslagen. Not 48, denna mening har motsvarighet i upplandslagen Jordabalken 7:2. Not 49, denna rubrik finns även i upplandslagen Jordabalken 9, men flockens innehåll som berör flera ämnen än pansättning av jord saknar till övervägande del motsvarighet i andra landskapslagar. Not 50 av intresse är att södermanalagen jämte sina regler i flock 7 om pantsättning i flock 9 har särskilda stadganden om pantsättning till köpmän. Vid lagens avfattande framstod då alltså köpmännen i städerna som personer vilka lämnade lån mot panträtt i jord. Not 51 av landslagen gjorda balken 9. Principium har regler om tidsfrist till Mortensmässan där det framgår att lån brukar återbetalas på hösten. Västmannalagen, gjorde balken 10 principium har åter liksom södermannalagen, den tidsfrist om vilken parterna kunna komma överens. Not 52. Upplandslagen, gjorde balken 9 principium och västmannalagen, gjorde balken 10 principium jämför även Dalalagen byggnadsbalken 14 principium Städga att bördemännen skulle återlösa jorden före pantidens utgång, sidan 102. Att i Södermannalagen bördemännen får en tidsfrist efter pantidens slut är ett uttryck för den styrka bördsrätten i allmänhet äger enligt södermanalagen. Not 53, det vill säga sedan stämmodagen är förliden. Not 54, böter för odalbrott, fornsvenska odalbrutt. Böter för åverkan och annans jord eller den man bort till en annan utgiva, enligt Slyter. Ordet förekommer i Södermannalagen även i byggnadsbalken 11 principium, av vilket text textställe framgår att böterna för Odalbrott vore tre märker om året i tre år. Odalbrott omtalas även i Örskötalagen jordabalken balken 15-5. förutsätter tydligen även här att under pantetiden besittningen till jorden låg kvar hos pantsättaren, och att det ankom på panthavaren att sedan hembud skett söka få besittning av jorden. Så är Gadolin arbete sidan 140 och följande sida. Not 55, denna mening synes till bördemännens skydd även en förpliktelse för pantsättaren att genom tingsvittnen underrätta dem. Not 56, hans B har här nytt kapitel, inom parentes 12, med överskrift om någon säger sig ha var köpt jord av en annan och den ekar. Not 57 jämför upplänslagen jordabalken 4:3 av intresse är att stadgandet visar att två män uppmätte Mattu köpesumman. Not 58 denna mening avvänster med i stort sett med upplänslagen jordabalken 9:4. Not 59 jämför upplänslagen jordabalk 4:5. Not 60 denna mening har motsvarighet i upplänslagen jordabalk 9:5. Not 61, handskrift B, har här nytt kapitel inom parentes 13 med överskrift om omyndiga tarva föda. Not 62, flock 94 har motsvarighet i upplandslagens jordabalk 45. Att i den mån södermannalagen jordabalken 9 är hämtad från upplandslagen, flockens innehåll har sammanfogats från olika delar av upplandslagen, är ett av de många bevisen för den starka bearbetning upplandslagens regler under Gingo innan de infördes i södermanalagen. Not 63, denna rubrik, finner sig i någon annan landskapslag. Not 64, denna bestämmelse som är käregen för södra Södermannalagen, tog då syfte att ge parterna en betänketid i fråga om ett avtal med rättsverkan för så lång tid framåt som Lego-avtal i fråga om jord. Jämför nedan not 82. Not 65, samma grundsats i Upplandslagens jordabalk 10-principium och Västmannalagen jordabalken 15-principium, Not 66, liksom Västmannalagen Jordabalken 15:3 3 med not 54, visar Södermannalagen Jordabalken 10-principium en bättre ställning för landborn än Upplandslagens Jordabalk 5 och 13-3. Vilka lagrum givar jordägaren rätt att alltid återtaga jorden om av jordägaren icke-intjänad städja samt plöjningslön återbetalas? Not 67. Grundsatsen att böter skola som avråd icke betalas i rätt tid finns även i upplandslagens jorda 10 principium. Inom parentes västmannalagens 15 principium. Så tillvida innebär emellertid södermanalagen en fördel för landborn i förhållande till upplandslagen. Att böter icke utgår vid försummelse att i rätt tid elägga ett blått och betydligt avrådsbelopp. Not 68. handskrift B har här nytt kapitel inom parentes 15- med överskrift om en landbo får föra bort hus från jordägarens jord. Not 69 Upplandslagens jordabalk 134 stadgar i skyldighet för landboen att bjuda jordägaren lösa husen innan han tar bort dem. Regeln i Upplandslagen gäller hus som är och landboens fäderna arv eller som han har fått genom köp eller byte. Not 70 om jordägaren sedan gör undantag. Fornsvenska, taker sidan hand din undan eller nämir. Orden taker undan och nämir, beteckna enligt sliter samma sak. Not 71, bestämmelserna i flock 10, 3 och 4 har icke motsvarighet i någon annan landskapslag. Nord 71 då, citat Hur landbo ska uppsäga jorden, slutsitat. Fornsvenska landbo ska jord ater siga. Jämför rubriken till Upplandslagens Jordabalk 12. Not 72, citat, till legotiden slut. från slut, fornsvenska, till bolags stäm nu. Not 73, enligt Upplandslagen Jordabalken 12 principium har landborn alltid rätt att avsäga sig jorden. Men han förverkar då städja och trädesplöjning. Sidan 103. Någon skyldighet för landborn att sätta annan i sitt ställe stadgar i Upplandslagen. Not 74, handskrift B, har här nytt kapitel, inom parentes 17, med överskrift om landbo och jordägande tvista om städja. Not 75, enligt västmannalagen, jordavalken 15 15:3 ska det styrkas med två vittnen och tolv manna ed, att städja har givits. Not 76, motsvarighet till bestämmelsen i flock 11-2, finner sig i de övriga landskapslagarna. Not 77. Denna regel överensstämmer med Upplandslagens jordavalk 13 principium. Not 78. Under städja. undi undigipt. Städja till en annans förfång. Södermannalagens regel finnas även i Upplandslagens jordavalk 13-2. Not 78a. Upplandslagen jordavalken 8 har rubriken om byte av jord. Not 79. Citat, undantag har blivit gjort. Från svenska avnämning, vara undantakna. Meningen är att om säljaren undantager en viss jordareal från det markland, Öresland, Örtugland eller Penningland han säljer eller förbehåller sig rätt till mulbete, skogsfång eller dylikt, detta måste styrkas med fastar. Undantag, svenska avnämning, motsvarar senare tids jordavsöndring. Upplandslagen uppställer i Jordabalken 4.1 förbud mot undantag om i detta låg inom rå och rör. Men Dalarlagen, Byggnadsbalken 1 och Västmannalagen Jordabalken 1 principium visar att andra undantag förekommer både i Dalarna och Västmanland. Förbudet i Upplandslagen mot undantag är en intressant förebild till det förbud mot avsöndring från skattskyldig jord som genomfördes av Karl XI år 1677 och ser det, det gällde till enskiftesförfattningarna och 1827 års skiftesstadga. Not 80 enligt upplandslagens jordavalk 4 principium skulle fastarna vara 12 till 24 allt efter jordens värde. Liksom dalarlagen byggnadsbalken 3 och Västmanalagen jordavalken 2 principium som för köp 12 fastar innebär alltså södermannarlagen en lättnad i förhållande till upplandslagen beträffande formfordringarna för köp. Helt visst återgiva Dalalagen, Västmanalagen och Södmanalagen mera ursprunglig rätt. rollen roll angives icke närmare av Södmanalagen. Möjligen skola de uppmäta köpesumman. Siffra 9-1 jämför ovanot 57. Enligt Västmanalagens jordabalk 2, principium, var det vid köp av jord till mindre än ett örtycksland tillräckligt med vittnen. Fastar förekommer alltså ej. Av intresse är att fastar och vittnen skulle utses på tinget eller inför sockenfolket vid kyrkan. Själva köpet ägde alltså icke rum på tinget. Not 81. Samma regel i upplandslagens jorda principium. Not 82. Möjligen avser denna bestämmelse som ej finnes i någon annan landskapslag- att stödja en tid av en månad för kontrahenterna att rygga bytet. Jämför paragraf 3. Bestämmelsen i paragraf 2 är en parallell till regeln i flock 10-principium. Jämför ovan not 64. Not 83. Vändgåva. svenska vild pluralis vildir. Not 84. Flock 12-4. Som nära överensstämmer med Upplandslagens Jordabalk 8 principium och Magnus Erikssons landslag Jordabalken 23 saknas i hans skrift B. Not 85 i huvudsak samma regler i Upplandslagens Jordabalk 8, 1. Istället för sista meningen har dock Upplandslagen, citat, havade icke bytt på detta sätt. Då har barnet rätt att återtaga sin egendom då det blir myndigt. Slut, citat. Not 86, flyttbar urfjäll, fornsvenska flutfjällder, maskulinum. Så kallas en sådan urfjäll som är utmärkt med rå och rör eller hjärtsgård och i vilken icke heller är gammal hävd. Därför att ägaren måste mot lösen utgiva den till delägarna i byn där den ligger. Enligt sliter glossarium till Södermannalagen. Not 87, här ger Södermannalagen en intressant värdebestämning. Enligt vilken tunnlandet, ett land för en tunnas utsäde, skulle vara värt en mark och ett ängsland som ger ett lass hö, en öre. Jämför kyrkobalken 2, principium, ärvda balken 2, 1 och nedan noterna 101 och 102. Not åt jotte, citat, den utgör skeppsvist, slut citat från svenska matgärd, femininum, jämför konungabalken 10, principium och rättegångsbalken 11, 1. Not 89, citat, sådan urfjäll som flera byar hava del i en en, från svenska den filder som flera byar ägo i by en. en. Egentligen, som flera byar än en, en hava i by. Sidan 104, hans skrift B har istället, den fjäller som flera byar än en, en ago omkring. En sådan urfjäll som flera byar än en, en ha ägor omkring. Troligen ett försök att förtydliga den ursprungliga texten. Slyter vill rätta texten i hans skrift A sålunda. Den filder i by som flera ago i en en. Sådan urfjäll i by som flera äga del i en en. Till flock 13 saknas motsvarighet i någon av de övriga landskapslagarna. Men upplandslagens byalagspalk 17.3 gör liknande skillnad som södemannalagen mellan omgärdad och icke-omgärdad urfjäll. Not 90, härifrån till balkens slut, är obestämmelserna bestämmelserna i Södermannalagen hämtade från Upplandslagen. Not 91, citat, en örtug i by, Slutcitat. det vill säga ett örtugsland, en öre lika med ett öresland. Not 92, flock 14, motsvarar Upplandslagens Not 92, 14, principium motsvarar Upplandslagens Jordabalk 14. Södermanalagen har emellan delvis andra bestämmelser. Landborns rätt att köra i skogen är större enligt Södermanalagen än enligt upplandslagen. Rätt att köra i skogen med ett par dragare inträder enligt Södermanalagen, då ländbon har ett fartyg land, men enligt upplandslagen först då han har mellan ett halvt och ett ares land och så vidare. Vidare saknas i upplandslagen bestämmelserna att den äger skog som äger jord. Och att ingen har rätt till skog som ej äger den jord skogen står på. Att man skilde på äganderätten till marken och äganderätten till skogen, det vill säga till träden, var emellertid ingenting säreget för lagen. Samma företeelse möter i Örskötalagen, byggnadsbalken 33, vars rubrik lyder Om en bonde äger träden och en annan jorden. Not 93, flock 14, 1-3, motsvarar mycket nära upplandslagens jordavalk 152 till 4 Not 94, handskrift B har här nytt kapitel, inom parentes 21, med överskrift, om någon har egendom i en annans gård. Not 95, flock 14, 4, motsvarar mycket nära upplandslagens jordavalk 15, 5. Istället för i en annan mans gård, i annars mans bolstad har Upplandslagen i en annans by, i by anners, vilket säkerligen är det ursprungliga. Även enligt Södermannalagen skola byamännen, by är män, fara till tings. Not 96, citat, 12 män skola vara till städes, slutcitat Enligt Upplandslagens Jordavalk 16 ska bolaget göras med 12, citat, bolagsfastar, Slutcitat. Not 97, ordet bolagsfastar, har icke förut förekommit i flock 16. Det står tydligen kvar från den ursprungliga texten i Upplandslagen. Not 98, flock 15, är hämtat från Upplandslagens jordabalk 16 med vissa ändringar. Upplandslagens jordabalk 162 innehåller regler om vittnesmål då tvister om bolagsfastar. Dessa regler har emellertid ej upptagits i södermanalagen. Not 99, inlagsfä, från svenska inlagsfä, deponerat gods. Not 100, flock 16, bygger på upplandslagens 2017 17 dock med betydande ändringar. Av största intresse är att upplandslagen skiljer mellan gods under och över sex markers värde samt fördrar att godset inlägges och uttagis i förra fallet med två, i senare fallet med sex vittnen. Då Södermannalagen istället fordrar två vittnen och tolv mäns ed är det den gamla rättegångsordningen med dess edgärdsmannabevis som träder i dagen. Edgärdsmannabeviset hade tydligen vid lagens ikraftträdande ännu den styrka att man i Södermannalagen icke ville godtaga upplandslagens regler oförändrade. Vilken inverkan det enligt Södermannarätten hade att svaranden värde sig eller icke värjde sig citat med två män och tolv, slutcitat om talar i Södermannalagen. Möjligen medförde varandens edgång att käranden blev dömd till straff. Not 101: Citat för varje örtuglande där avrad utgår i både sed och pengar slut citat. Svenska före örtugland i ord som avgildi är både kun och penga. Upplandslagen har istället. Citat för varje örtugland, där varje örtugland är värt en mark rent silver. Slutsitat. Av Upplandslagens jordabalk 1 principium framgår emellertid att av det artugsland som var värt en mark rent silver utgick ränta både i säd och pengar. Varför det sakliga innehållet i Upplandslagen och Södermannalagen är lika? Liksom ärdabalken 2.1 visar dessa bestämmelser i flock 17 att i Södermanland liksom i Uppland finns två olika arter artugsland. Vilka i värde förhöll sig till varandra som ett och ett och ett halvt. Sidan 105. Värdet av en mark pengar var tydligen nu hälften så mycket som värdet av en mark silver. Jämför ovan sidan 97 och följande sida. Not 102. Citat utgår av örtuglandet ej mera än bara penningar. från fornsvenska. Gällder örtug in ej utan snöde pengar oplanslagen har istället, citat, där örtuglandet är värt en tredjedel mindre, slutcitat. Not 103. Oplanslagen tillägger, citat, och det finnes tingsvittne om och om sedan en annan av syskonen underhåller honom, slutcitat. Att den första delen av denna sats ströks i upplanslagen tog det bero på rättegångs- och bevisordningens skiljaktigheter i de båda landskapen. Not 104. Orden, citat, N.D., utelämna text sin moder slutcitat finner sig i upplandslagen. Not 105 orden citat allt eftersom utelämna text lagen säger slutcitat vilka blott innebär en närmare utläggning Finna sig i upplandslagen. Not 106 istället för orden som dö barnlösa som barnlöse döje har upplandslagen om barn ej finnas en ej äru barn till. Säkerligen har man vid ändringen i Södermannalagen ej avsett att införa någon saklig nyhet. Not 107 Upplandslagen tillägger om han vore död. Not 108 istället för sista meningen har Upplandslagen, citat, Nu säger en, jag har bjudit honom mitt kosthåll väl som du. Då ska det prövas av tolv tingsvittnen och de skall utse hälften var. Slut citat. Södermanalagen har alltså även här strukit ett stadgande om tingsvittnen. Jämför ovan not 103. Not 109. Södermannalagen ger alltså här, liksom upplandslagen, en regel om underhållsskyldighet mot föräldrar. Not 110. Istället för sista satsen har upplandslagen, citat, dem ska rätt målsägande hava, Slutcitat. Och därefter tillägges, citat, nu dör han förrän det är förbrukat som han har utfäst för sig. Då ska den som höll kost för honom taga så mycket av jorden som han har givit för hans kost. Och det som är övrigt av vad han ägde ska gå till skifte. Slutsitat. Flock 18 är hämtat från upplandslagens jordavalk 21. Avvikelserna framgår av det föregående. Not 111. Upplandslagen tillägger som är jordägande i byn. Not 112 istället för orden innan det ska vädjas har upplänslagen meningen det ska han göra på tinget innan det ska vädjas. Not 113 istället för grannarna har upplänslagen den byn. Not 114 upplandslagen tillägger som har skilt sig därifrån. Not 115 istället för orden som där skola mottagas har upplänslagen som själv har skilt sig därifrån. Not 116 istället för orden från dem har upplandslagen från tvisten innan båten i ord i land. För en det dele land taker. Sistnämnda expressiva uttryck har ej upptagits i lagen. Not 117 upplandslagen från tvisten. Not 118 upplandslagen hans by. Not 119 flock 18 principium motsvarar med i föregående noter nämnda olikheter- Upplandslagens jordabalk 22. Not 120. Arvjordsed från svenska fädernes eder. Upplandslagen har istället ordet fyrning, vilket har samma innebörd. En arvjordsed omtalas i flock ett principium. Not 121. Citat innan eden följöres. Slutcitat från svenska handskrift B. Fyra utelämnad text, en eder, sveris, vilket sannolikt är ursprunglig text och överensstämmer med upplanslagen. Hans A har fyra utelämnad text, en vär, sveris. Flock 18.1 är hämtat från upplandslagens jordabalk 23. Not 122, upplanslagen tillägger, alla skolade få jord som av jordar och komna. Note 123 upplandslagen har istället Gud give vi så efter jord måtte tro att vi måtte alla himmelriket få amen. I handskrift B följer därefter aditamenta 3. Förklaringar till byggning av balken, sidan 134. Fornsvenska byggning balker. Innehåll. Laga hängnad vid sord, flock 1. Principium. För växande gröda 2-1 Under skörd 7 principium. Om hjärdesgårdar och grindar 8 principium 8 1 8-1-2-4 9-2-3-14 Delning mellan byamännen av åker och äng 3-4-7-1-2 Stöld av redskap för vårarbetet 2 principium. För höbärgningen 8-5 Stöld på åker och äng av axel och skylar 5 principium. 5 till 3 Av värterbönor med mera 101 till 4 Skadegörelse av kreatur 5 6 Olovligt bruk av åker eller äng 5-2-4-8-3-9-principium och 91. Vägar flock 10-principium Skifte flock 11 Diken 12-principium Torvtäckt 12-1 Nyodling 13 Ägogränser 14 Olovligt bruk av skog 15-17 och 28, jakt 19, fiske 2022, rätt till vattendrag flock 20, kvarnar och fördämningar 21, råmärken mellan byar 23, broar och vägar 24, tjänstefolk 26, insamling av pors 263, 3 vargårdar och vargnät 27, olovligt bruk av annans kreatur 29 principium 33 -3. eller skörderedskap 33 -3. Komärke 29.1 vin 30, bete på öar 31, skada på kreatur 32-33, Vådel 18. Hur böter skola utkrävas 1-1, syn 22-2 och flock 25. Innehållet i byggning av balken är i södra ordnat på ett annat sätt än i de andra svia lagarna. Under det att dessa börjar med reglerna för skifte. Detsamma är också fallet med att sköta lagen. man lagen i de tio första flockarna sökt genomföra en plan som följer årsloppet inom jordbruket. Sådd, tillsyn av gärdesgårdar, fördelning av tegar och ängslotter, höbärgning och skörd. Först kommer regler för åkrar och sädesskörd, sedan de motsvarande bestämmelserna för ängar och höbärgning. Flock 1 principium och 2-1 svarar sålunda mot flock 8 principium- Flock 3 och 4 mot flock 7, 1, 2. Flock 5, 2 mot flock 8, 3. Flock 7 principium mot 8, 2. Flock 11 innehåller Södermannalagens regler för skifte. Därefter följer bestämmelser om utägor, om skogar och jakt, om vatten och fiske, om kvarnar, om gemensamma arbeten, såsom broar och vägar, vargårdar och värnhet. Någon klar ordning finner sig mellan till icke i denna del av balken. Sammanhanget är synnerligen löst. Och det brytes gång på gång därigenom att olikartade bestämmelser har stoppats in här och var. Ofta blott på grund av en mera tillfällig anknytning till det föregående. Byggning av Balken hör till de era självständiga delarna av Södermannalagen. Särskilt gäller detta för den förra delen. I den senare delen är olånen och påverkningarna från Upplandslagen mera framträdande. Om landbos rätt att köra i skog jordabalken 14. Sidan 135. I handskrift B är texten indelad i 43 flockar på följande sätt: flock 1 till 4 lika med handskrift A, flock 1 till 4. Flock 5 lika med handskrift A, flock 5 principium och 5 1 till 3. Flock 6 lika med handskrift A, 5 4 förra delen. Flock 7 lika med handskrift A, 5 4 senare delen. Flock 8 och 9 lika med handskrift A, flock 6 och 7. Flock 10 lika med hans skrift A... Flock 8 principium, 8, 1 till 4. Flock 11 lika med hans skrift 8, 5. Flock 12 lika med hans skrift 9 principium och 9, 1. Flock 13 lika med 9, 2... i Hawnes, och Flock 14 lika med hans A... 10 principium. Flock 15 lika med hans skrift A... 10, 1 och 2. Flock 16 lika med hans skrift A... Flock 10, 3 och 4. flockarna 17 till 22 lika med hans skrift flock tio, Flockarna 11 till 16... Flock 23 lam skrift A 17 principium 17.1 och 2. Flock 24 lika med handskrift av 173 till 6, flock 25 och 26 lika med handskrift av flockarna 18 och 19. Flock 27 lika med handskrift av 20 principium 21 och 2. Flock 28 lika med handskrift av 23 och 4, flock 29 lam med handskrift av 25. Flockarna 30 till 34 lika med handskrift av 21 till 25. Flock 35 lika med 26 principium 261 och 2. Flock 36 lika med 26-3 och flockarna 37-43 lika med han skrift av Flockarna 27-33. till 33. Not 1. Citat Fast Gärdesgård. svenska faster garder. Inom parentes fast garder. Här i motsats till hängnad med stickelstör. Not 2. I flock 13.2, två, i motsats mot Vreta Gerder. Ordet är i den fornsvenska litteraturen endast känt från dessa ställen i södra manalagen. SAOB, artiklarna fast och gård, har inga belägg från ny svensk tid. Dock kan anföras ett ställe i Samuel Columbus Afton Salm. Citat en himmelsk engelsvän, förordnad du och stad, som håller trogen vård och stänger fastan gård omkring min vilestad. No 2, citat med spetsstörar, slutcitat, från svenska, med stickelstör. Jämför svenska dialekter stickel inom parentes stickultun, gläst eller vårdslöst uppsatt gärdesgård utan band, enligt Rie, sidan 676 och 763, Gotland. Stickla, femininum glest ställning för upphängning av potatisblast med mera, stilka vårdslöst, uppror eller uppsätta inom parentes vendell fornsvenska stickelstör. stör maskulinum betyder sannolikt tillspetsad stör till isländskans stikkil maskulinum spetsen av ett horn fornsvenska stickil maskulinum hornspets pigg svenska dialekter stickel hornspets istapp med mera inom parentes regie vendell norska dialekter stickil med pig, en lång spids, hornspids, en lång figur, räckel. Stickle maskulinum, stang, päl, järdestage inom parentes -åsen.